telefonlinjer. Nu kan jag inte ta emot om samtal. Ja, det, det var alltså radiofrekventa ansvarighetsgivare i Geo Lindberg, och vi återkommer nästa eh, lördag. Och då hoppas jag det, lite folk ringer också. <hör> och att det är lite bättre i halsen när det blir inte precis bättre sådana regn regnbäddarna. Hej och ta, blir tar en musiksnört. And... Det är den eh, oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jalarhornet med Jalarhornet Sverige Vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson som sänder det här på Stockholms närrad den 25, 25 oktober 2014. och Klockorna ska tillbaka här på natten en timme. Tackar så mycket för det. Byråkratsvin nere i Bryssel Hålla på chansen med klockorna.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 Och den här lilla halvtimmen som vi har nu, mellan 18 och, 18 och 30, kommer att själva sändningstiden är avbokad hos Anders Hultman på Närrådetföreningen från och med december månad. Så att äh, vi hänvisar helt och hållet till internet och våran webbradiostation. som är den registrerad hos myndigheten för radio och tv i Stockholm med mig som ansvarig utgivare, alltså Sverigekanalen. Vi kan göra som mer än 13 000 besökare och lyssnare. Besök oss på sverigekanalen.com eller jallarhornet.tk Det går bra att söka på Jallarhornet och det går bra att söka på sverigekanalen också. Så får ni upp. Så tiden är avbokad och vi har fått fakturer här. Det kommer ytterligare en faktura för sista kvartalet.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 ...är det den ganska stora avgiften för sändare och frekvensavgiften på 873 kronor. Och det här får vi avbetala. Vi får gärna stödja oss ekonomiskt också. Vi kommer inte att hålla sändningstillståndet för Stockholms närradio... ...men vi kommer troligtvis inte att använda sändningstillståndet mera. Och vi finns inte heller kvar i Stockholm alls med någon verksamhet... ...utan generationen finns endast uppe i Dalarna nu mera.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 Och äh, Jag kommer strax tillbaka också Jag var det mora nu då För sista gången på hela väntan Och träffa Åsa Åsa hon tog bort lite tansken som jag hade i käften Så det är helt rengjort och klart nu då Men det ska ju betalas i alla fall då Plus undersökningen Och det var ju jobbigt att sitta ner i den där soffan och, so och halvsova också i timmar och vänta på bussen hem till Långsötan som går över husbesoken. Låter det bra höra på fördragningssignalen. IP-telefonerna har återigen gått sönder. Och vi tappade bort alla kanaler. Och internetuppkopplingen försvann och så vidare. Så det var rätt kul här. Nu räcker inte med som har varit i veckan. Glöm inte bort att ändra på klockan heller här i natt. Faktiskt. Ja, jag minns ju mycket från när Tid. Jag började ju på Studio 88 där på Gotlandsgatan det lades ju ner. Jag tror det var i slutet på 89 som det lades ner. Va? Och vi började ju då under en period sända från Georg Lindbergs Studio Frekventa. Med ett undantag en nattsändning så var det ju då förinspelade på kassettband. Men sen tror jag det var från äh... Jo December 1990, tror jag det var, så kom gubbar, ja, de kopplade in telefonledningar och grejer i väggen och satt upp en brun inkopplingslåda och grejer där och gjorde mätningar och grejer med kaknes -tonet där och kopplade in Studio 36. Jag har kvar det här lilla bruna låda med nyckel och allting. Man skulle ringa till råddrivscentralen Kaknes också, telefonnummer, bla bla bla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 ungefär 485 kronor blir det väl kanske va ja någonting sånt blir det väl och Georg Lindberg får också vara med att betala sändar och frekvensavgiften på 873 kronor som är lika för alla föreningar oavsett sändningstid men vi kommer ju ha ett sändningstillstånd va men själva sändningstiden avbokas då det är bara en liten halvtimme vi har här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 Klockan ska gå tillbaka en timme va. Det är de här byråkraterna. Det är det Bryssel som har bestämt det här. Det här chapset med klockan har hållit på nu sedan 1980 va. att man ändrar på tiden helt enkelt. En sak som jag berättade här. Som jag inte vet om det blev inspelat eller inte. Vi tappade kontakten med alla kanaler ett tag. Eller alla servrar och. Mycket konstigheter var det här tekniskt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 en stor del fritidshus men även en del permanentboende som ligger nära skönkrycken jag var nere vid en badstrand där också det blåste väldigt häftigt men det var varmt i alla fall men jag kunde se här på terapibloggen som hon har att hon fick faktiskt en närkontakt med en varg i spjutspå hade vi en vargattack som dödade får också för några veckor sedan och för några dagar sen blir det väl så såg hon en varg cirka 50 meter norr om tomtgränsen ute på ett odlingsfält där. Hon kan inte tvätta sina fönster innan bonden är färdig för det dammar så fruktansvärt men han är ju klar. Men vargen snög förbi där, alltså cirka 50 meter utanför tomtgränsen. Så att det finns ett okänt antal vargar som rör sig i de här områdena helt enkelt. Och jag är då färdig och ren, rengjord i munnen och sånt här. Och ska inte ner till Hedermora förrän i maj månad. För kontroll om det finns så tandsten. Och det, det var Åsa då helt enkelt. Och Åsa jobbade ju då på vårdscentralen i Långsyttan. Som tandryggist. Men dessvärre blev det ju så när jag kom upp till Långsyttan. Snart, snart tre år sedan. Den 29 oktober 2011.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 och stöd oss gärna ekonomiskt då, för det, det är fakturer här från föreningen som kommer att avbetalas här under vintern 2014-2015. Och det kommer ta ett tag att bli klara med de här. Pluskillrekontot är 634 252-1. Alltså 634 252-1.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 Sverigkanalen.com Snedstreck nyheter På Sverkanalen.com Så kan man självklart lyssna på våra kanaler Det är kanal 1 man hör Automatiskt där Startar av sig själv Men det finns också flera andra Spelare Som man kan lyssna på Om man stänger av kanal 1 Som kommer igång av sig själv där Så kan man trycka in play-knappen Och lyssna på en Stor mängd andra stationer och norska poliser och radioamatörer i USA och mycket annat. Och musik och olika musikstilar som finns kan man lyssna på. Det finns också på tunein.com på Sverigekanalen kanal 1 och Sverigekanalen kanal 5. Det går bra att gå in på tunein.com och så skriver man in bara i sökfältet där, Sverigekanalen.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 Det var det brömmande på Jörnberg-sändningen också över internet. Men det var tydligen inget fel hos honom utan det var någonting annat som krönade. Och ljudkvaliteten när det gäller webbradion för Stockholms närradion 88 MHz den är ju ganska dålig. Det låter helt enkelt ganska dåligt. Men jag tycker faktiskt att det låter ganska bra just nu faktiskt. Men det går inte att jämföra med den riktiga kvaliteten om man har en egen server så att säga.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 och vedret här uppe i Dalarna har inte varit nån vidare alls här. Och eh, jag var ute och svänkte min låda här över Regna också. Vilken katalog från käll.com också nere i, i Malmö. Jag har ju försvarsminister också nu som kommer från Socialdemokraterna i Bårdäng. Peter Hölkvist, och när jag bodde i Säter också i några år där så... ...spelade jag in en del på kassettband. Jag hade totalt två olika lägenheter där i Ceter, i Sigebo. Lägenhet nummer två blev ganska bra för i köket kunde man få in på en kassettradioapparat kunde man få in med antenn och liten trådantenn i köket där. Där fick man alltså en perfekt mottagning från närorden i Falun och en perfekt mottagning från närorden i Bålänge.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 17.00-17.30. Nu hette vi inte Järlarehornet då utan vi hette Patriotiska kultur- och musikföreningen. Problemet var ju att Maria-kyrkan hade ju tidigare sänd på dörrdagarna 17.30-18.00 till men lagt ner det och det var alldeles tyst där. Och på ett möte med när föreningen så påtalade jag detta att Rolde Maria, alltså kyrkan, hade upphört att sända och att.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 efter bråken i det gamla Sverigepartiet så skulle man så småningom att bilda ett nytt parti då som sen skulle kunna komma att heta Sverigedemokraterna. Men i väntan på det nya partiet då så bildade man en kulturförening i Stockholm och en i Göteborg och började sälja närradio så att det finns två stycken inspelningar från Jallarhornets närradiosändning nere i Göteborg faktiskt.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 och Sverigedemokraterna nere i Göteborg Borg började också sända närradio i Göteborg. Men det la man sen ner när man fortsatte sända i Stockholms närradio. Och sen försvann Kulturföreningen Gällerhornet i Stockholms närradio. Och Kulturföreningen Gällerhornet försvann också i Göteborgs närradio.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 Den tar brud och kär Och äva, asskli, kan ni förstå Och sen är inte fonds den enda mat kvar, Så fick vi kaffe ovanlåt no. Och när vi sen har fått riktigt kaffe då Vi var så och där vi sån Då sa så de att vi skulle ju ta och resa För det skulle ju en en Ja Jag är vart en riktig vit maskong Jo eva hej eva dörd folket vad tur att men majstångsfäster östevin och så på band väster för vi ska ge vi störrister att vi är en duktig bim och själveorna vi ge antiupa både knuseko och i opa se vi en riktig ondre fest maseda rogomorter och, och ör hörs väl man när de stämmer fiolar fast det tar då tid den står och alltid skruvar och lyssnar och skämmer och vrid Men kull och kläder stånge mav och löv och blomstar i krans För nu så ska det resa och sen så ska det vi vida